байдуже, мовляв, або мовляв, можна. Сюди, будь ласка, показала рукою дівчина, але треба доплатити сорок гривень. За що? усміхнулась Луїза, так ніби дівчина запропонувала повернути кожній по 20 За можливість вибрати столик у порожній залі. Не турбуйтеся даремно, ми сядемо за свій. Замовляти щось будете? Принесіть спочатку меню. Розмовляти було практично неможливо, Хіба обмінюватися короткими фразами, голосно повторюючи їх? Дві дівчинки руки у по сімнадцять занадто розкуто, мабуть, від збентеження увійшли до зали. Узесенькі джинси, коротенькі топи, пірсинги в пупках. Ще три малолітки також у топіках і джинсах сіли за свій столик, ото і вся публіка. Світло на три секунди згасло і знову засяяло, вже з новою силою пульсуючи у такт з музикою. На сцену вискочив, манірно переставляючи ноги, худенький хлопець в східному блискучому халаті. «Вас вітає незрівнянний Макс із Києва!» – урочисто виголосив хтось невидимий. Макс завмер в позі статуї незалежності на центральному столичному Майдані. У піднятих над головою руках бракувало лише гілки слави. Багато обіцяючим жестом Розчахнув халат і повільно витягнув зі стрінгів, на яких стразами було викладено слово швет довжелезне боа, помах руками, і над головою танцівника на кілька секунд зависло коромисло з кольорового пір'я, точнісінько кам'яна балована галя із майдану. Глядачки співчутливо спостерігали за сірничковими ноженятами стриптизера і його урочистим виразом обличчя. Ритм музики почастішав, нагадуючи барабанний дріб, і Макс рішучо скинув халат, залишившись в червоних стрінгах та червоних чобітках. Дубця виявилася кістлявою і пласкою, як кутушки кролика. Він надзвичайно старався, з помітним зусиллям утримуючи на обличчі пластмасовий завчений усміх. Його було дуже шкода. А потім стало дуже смішно. Вечір закінчився істеричним реготом на нічній вулиці. Сміялися так, що таксист, приїхавши за викликом, повідомив «Їхав на ваш сміх!» Було чути ще за рогом. Спочатку завезли додому Ірину, потім Луїзу. Почекали, поки засвітиться її вікно на кухні. Наступним за маршрутом був дім Галі. «Давай завтра в обідню перерву!» «Пробіжимося по вернісажу, по антикварних рядах», – запропонувала Магда. «Я йду до лікаря», – Галя взялася за ручку дверцят. «Мені призначили операцію, щитовитку треба забрати повністю, уявляєш?» Магді відібрала мову. Таксист незворушно чекав сигналу, аби їхати далі. «Підемо разом», – прийшла до тями Магда. «Я зараз приїду додому і тобі зателефоную». До лікаря Галя все ж пішла сама. Не треба мене супроводжувати, не ображайся. Але не до свого, а до іншого. За підказкою подруги. Магда обдзвонила всіх своїх знайомих і вийшла таки на ендокринолога з доброю репутацією. «Поговори з нею, а тоді вже прийматимеш рішення», – порадила Галі. Лікарку звали Наталя Вікторівна. Від неї хотілося позичити в особисте користування відразу кілька рис. мене слухати уважно, не перебуваючи – ледь помітним рухом даючи зрозуміти, коли виникає запитання. Відсутність слів-паразитів, як і будь-яких зайвих слів, здатність водити ручкою на папері легко, без зусиль, немов пензлем, і аристократичну звичку тримати спину рівно, без напруги. Згодом, через кілька зустрічей, виявилося, що Наталя Вікторівна – внучата племінниця графа Льва Толстого, Безмежна довіра, яку викликала Наталя Вікторівна, не давала сумнівам жодного шансу. Їй хотілося слухати, як улюблену вчительку в першому класі. Але здавалося, що так уважно жоден лікар її не оглядав і не розпитував про малозначущі деталі. Переглянувши результати аналізів, Наталя Вікторівна зробила висновок «спробуємо уникнути операції».